Men gud, vad fint. Vad har du gjort för någonting, Martin? Jag gjorde ett torgdiagram, fast jag gjorde det som en skalenlig modell av Arvets Det är faktiskt Sveriges fjärde största. Men det är jättefint med, med små gubbar och allting. Mm. Och även den här skulpturen Badande ungdom av bror Marklund från 1937. Den är ni med där, det ser du. Alltså, wow. Aha. Men varför har du gjort allt det här? Jo, men det är, vi har kommit fram till kapitel 9 och då ska man göra ett torrdiagram. Nej. Va?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 Vi välkomna till ett specialavsnitt av Bonuspappan och Plusmamman i vanliga fallen på dem livet i en bonusfamilj med tyngdpunkt på föräldraskap och relationer men just nu med tyngdpunkt på sorgbearbetning. Och vi är framme vid kapitel 9 av 12 där vi följer handlingsprogrammet som heter sorgbearbetning. I original så är det John W James och Russell Friedman. För det är ju två amerikaner som har skrivit The Grief Recovery Handbook. Och sen är den översatt av Anders Magnusson som vi har som gäst i våran podcast. Just det, det var avsnitt 50 och själva intervjun finns också i avsnitt 50,25. Mm. Och vill man köpa den här boken för att man tycker att det är lättare att läsa än att lyssna på oss så finns den på www.sorg.se. Och man kan göra den här sorgbearbetningen helt själv men man kan även ha en partner. Man rekommenderas att ha en partner. Ja, just det. Och sedan om man behöver ännu mer vägledning så kan man ju också vända sig till de som har utbildat sig till sorgbearbetningsterapeuter. Som jag till exempel har gått till Maria Hoffman i Kungsbacka på Compassion Awareness. Just det, och de har en hemsida som heter compassionawareness.se. Där kan man läsa mer om deras verksamhet. Ja, och vi kommer ju även att ha ett avsnitt med dem nu på måndag. Just det, det är om bara... Några dagar, avsnitt 59 av podden. Så får lyssna på det så får ni höra lite av vad de sysslar med mer på Compassion Awareness än bara just sorgbearbetning. Mm. Kapitel 9 heter Förlustdiagrammet och min spontana reaktion är Äntligen! Jag tänkte precis säga att du har ju verkligen längtat efter det. Jo, men det har jag. Du är en man av action. Jag vill ju göra något konkret och se lite hur det fungerar Ja, och i och med kapitel 9 så kommer vi att ha avslutat den andra delen av boken. Boken är uppdelad i tre delar. Just det. Den första delen heter, nu ska jag bläddra här i mina papper så jag kommer ihåg så att jag säger sig rätt. Att se problemet, och det är, om man ska lyssna på de avsnitt som jag har gjort så är det avsnitt 1 till fem mm. som handlar om att se problemet. Och sen då nu avsnitt 6 till nio som är detta avsnittet är att påbörja och förbereda sig på sorgbearbetningen. Mm. Så nästa avsnitt AC-10 kommer vara spännande för det är att finna lösningen. Yay! Just det. Så ska vi ta och läsa lite. Ja, men det måste vi göra. Mm. Och även göra själva förlustdiagrammet. Och medan vi gör det så kan ni gå och sätta på kaffe. Mm -hmm. <laughs> Snabb kaffe får det vara då. Ja. Så, han gör göra något kaffe? <laughs> det tror jag inte att de han. Nej, men vi handlar emot att läsa kapitel 9 som heter förlustdiagrammet. Och vi har även gjort våra förlustdiagram. Mm. Men först tänkte jag läsa ett litet stycke som inleder detta avsnittet. Gör det. Nu när du har förstått att de felaktiga föreställningarna, intellektet och de tillfälliga energifrigörande beteendena inte ger den sortens långsiktiga fördelar du eftersträvar, kanske du känner det som att du har kört fast. Vid denna tidpunkt kan det hända att du börjar agera som om du har läkt din sorg. Det är då som du börjar säga, jag mår efter omständigheterna bra när du egentligen menar, jag lider och mår inte alls speciellt bra. Detta är ett farligt ställe att stanna upp på. Mm. Så det ska vi inte göra. Nej, sen tyckte jag det var bra. Det är inte så mycket teori kan man säga i det här kapitlet utan man kommer ganska snabbt fram till att göra fullostdiagrammet. Men de har med en liten grej som jag tror är ganska vanlig och det handlar om att man jämför och förringar och det tror jag att man kan göra både inför sig själv och inför andra, till exempel barn. Man säger till någon att men du ska inte vara ledsen för att du har tappat bort din leksaksbil. Tänk på fattiga barn som inte ens har några leksaker. Det klassiska, tänk på barnen i Afrika. <laughs> ja, som man sa när man var liten. ja. ja men det är sant, alltså det säger jag. Alltså så säger jag till mig själv också ibland att vad har jag gnäll över, jag har det så bra. Och, sen, mm. och även... De hade bra jämförelse i boken. Det var ju att hon hade suttit. Det var en dam som hade gått in i en skilsmässa, va? Uh -huh. Och så satt hon bredvid en annan kvinna som vars man hade dött. Mm. Och då kände hon, den första kvinnan, att var, hon hade ju ingen rätt att. Nej, varför ska jag klaga och så? För att hennes man hade dött. Och så det är ju bra på det sättet att man kan känna tacksamhet. Att känna tacksamhet är ju okej. Okay. Mm. Men jag tror att det står att. Man minimerar känslorna ja. när man tänker att, att jag kan inte sörja för att någon annan har det sämre. Och man måste ju sörja för du har ju också gått igenom en förlust vid till exempel en skilsmässa. Mm. Men är förluster då bara dödsfall och skilsmässa Martin? Självklart inte och det har vi ju gått igenom i de tidiga kapitlerna. Och så när man gör sitt förlustdiagram så ska man inte bara ta med det även om det är ju oftast stora händelser i ens liv när släktingar eller vänner dör och om man själv går igenom någon skilsmässa eller ens föräldrar gör det men även då andra separationer då, det kan ju vara även separationer från vänner som känns att man tappar kontakten med någon och från platser, att man flyttar ja och från arbete för att man byter jobb mm. de tar till och med med bröllop tror jag eller ja. ja att det händer någonting i livet som, och det kanske inte bara är positivt då och sen när då till exempel om barnen flyttar hemifrån och när man går i pension och sådär. Och jag tror att de hade en grundinställning och det var att sorg är alla de motstridiga känslor som man känner vid förändringar eller när ett välkänt livsmönster tar slut. Och jag vet att jag skrev upp några saker till det, till exempel då om ens kroppsfunktioner ändras. Ja, man blir sjuk eller eller skadad eller något. Ja, på olika sätt. Jag har ju till exempel gjort fem knäoperationer och det är inga stora förluster jag har gjort. Jag kan ju göra i princip allting ändå även om mina knän är lite taskiga nu då. Och sen så stod det även ekonomiska förändringar då. Antingen om man tjänar väldigt mycket pengar och ändrar sitt liv av det eller kanske ännu mer om man förlorar mycket pengar och hamnar i en annorlunda livssituation mm. på grund av det. Det var ju det som, precis det som du sa innan de här förändringarna. Och det kunde ju vara i relationer till människor, platser och händelser. Det sa du också. Mm. Mm. Och sen olika former då av kränkningar. Till exempel om man blir misshandlad fysiskt eller psykiskt. Oavsett ålder egentligen så är det ju någonting som kan följa med i många år. Mm. Och det blir ju en sorg som behöver bearbetas också. Väldigt kort kan man väl säga att allt som påverkar en negativt är en sorg. Mm. Men ska jag kanske gå in lite på att bena upp den tredje hemuppgiften då helt enkelt kanske? Ja, just det. Mm. Så nu kommer den tredje hemuppgiften som man ska göra då och det är ju att göra det här diagrammet. Och de hade väldigt tydligt och bra i boken hur man gjorde det förbered ditt förlustdiagram. De säger att det här kan inte ta mycket mer än en timme egentligen och kör man fast att man känner, oj jag har bara kommit halvvägs och det tog en halvtimme så kan man ta en liten paus. Och då kan man göra ett torrdiagram så länge en liten modell eller så sen kan man komma tillbaka <gör> till det riktiga. Du tar aldrig någonting på allvar, Martin. Jo, jag har gjort det väldigt allvarligt. Ja. Så ungefär en timme kan man avsätta av sitt liv och eh, de tyckte att här, även här ska man vara förberedd på att kanske känna känslor som man inte i van vid. Och då ska man bara låta det komma. Mm. Och att eh, man har pappersnästryka till hans är ju mer en praktisk grej. Att ifall tårarna bara, och snoret bara öser ut så har man någonting att torka upp det med. Att man inte behöver gå iväg också någonstans utan att man kan Nej, att, men fortsätta man, man ska ändå. liksom fortsätta. Även om man gråter så ska man bara fortsätta. Mm. Eh, och då tar man då ett A4-papper och eh, lägger det på bredden. Man kan även ta ett A3-papper. Ja, som vi har gjort. <laughs> Nej, vi tog a 2 –A2? –Ja, det är en jättestor rulle har jag. <laughs> –Ja, men man ska ta ett stort bra papper i alla fall. Ja. Och så ritar man upp en linje och sen delar man in den i fyra delar. Först börjar man där man föds, längst åt vänster. Och sen längst åt höger skriver man dagens datum, kan man säga. Mm. Och sen så på mitten är ju då mitten. Jag som då är i 40-årsåldern får ha 20 som mitten. Och du då som är i 50-årsåldern får ha 25 i mitten. Fast jag har ju 24 bara, men ändå. Och sen så delar man in även de, så det är fyra, fyra indelningar. Mm, fyra delar av livet, just för att man lättare ska kunna pricka in ungefär var man är. Mm. Och när man har gjort det så börjar man med att minnas sitt allra första minne. Och det behöver varken vara negativt eller positivt, utan bara det, det du som liksom kan hitta som du minns. Allra först, det tidigaste ja. minnet. Och då är man ungefär 3-4, 5 kanske. Ja, 2-5 år står det nog i boken mm. tror jag. Och så sätter man det där. Som en startpunkt kan man säga, eller några ja. år in då. Tror man att det är tre. Sen behöver man inte vara jättenoga med datumen. Det är inte det som är viktigt. Nej. Och, eller åren ens en gång. Ja, det viktiga är den känslomässiga reaktionen du känner när du minns det. Mm. Och då börjar man ta sitt allra mest smärtsamma minne, den största förlusten, mm. ritar man in ungefär vid det årtalet när den hände. Och det man tror och tänker att det var ungefär då. Mm. Och sen så sätter man en lång streck ner från den. Ja, just det. Eftersom det är den starkaste. Det markerar den. Och sen då när du sätter in alla andra förluster så kan du använda det som riktmärke. Ja, precis. Men sen är det ju inte heller så exakt, för det är kanske svårt att värdera. Jaha, jämför när jag eh, blev av med jobbet och min farfar dog. Det är ju svårt att jämföra. Ja, så Man får ju ta på ett ungefär och det är inte viktigt exakt hur långa de här Nej. pilarna neråt blir. Men man får ju värdera det lite utifrån tid och intensitet. Ja, precis. Har de sagt. För att när man först upplever en, en sorg eller förlust så är det ju procent. Mm. Just då känner du 100%. Mm. Men om du fortfarande känner 100% efter sex år, då är det väldigt intensivt mm. och långt. Och även det att har du haft en relation med en person i väldigt många år men att den relationen inte har varit särskilt nära känslomässigt så blir det inte en jättestor reaktion när den personen dör. De hade som exempel där i boken en person som man kanske ser nästan varje dag men man kanske inte vet vad han eller hon heter men sen så kan det vara en person som man har jobbat väldigt intensivt med men bara kanske någon månad och då blir det inte heller så stor reaktion eftersom man inte har hunnit känna varandra så länge. Nej. Så kortfattat om den tredje hemuppgiften, ta ett stort papper. Dela in det i olika sektioner. Börja på när du föds, sluta med dagens datum. Sätt in ditt första minne. Sätt in det som du upplever just nu som din allra svåraste förlust. Och sen pricka in några, några till. Mm, och man måste ju vara väldigt ärlig mot sig själv. Alla har ju förluster. Det gäller bara att man faktiskt vågar komma ihåg dem och skriva ner dem. Ja, och det är väl nästan bättre att tänka att jag skriver ner den så får vi se hur den känns sen. Ja. Och man ska inte sitta och tänka gör jag det här rätt eller gör jag det här fel. Utan... Det finns inget exakt rätt och fel. Nej, Varje förlustdiagram kommer ju se helt olika ut och sen kommer det ha likheter med varandra om man jämför olika förlustdiagrammer. Men inget kommer att vara exakt lik just ditt. Mm. Och sen då när vi är klara med det här så ska man ju lära sig någonting om förlustdiagrammet. Men innan vi kan göra det så ska vi redovisa det för vår sorgbearbetningspartner mm. om man nu har utnämnt en sådan. Så jag tänkte att är det det vi ska göra nu? Ja, det kan vi göra. Vår redovisning av våra personliga förlustdiagram. Och så kan vi återkomma lite mer till hur det går till det här fjärde partnermötet. Mm. Och vad vi känner efter vi har redovisat. Mm. Nu kan vi ta en kaffepaus till. På två sekunder. I... Så. Då har vi varit borta i drygt en timme. Ja, man ska inte stressa när man redovisar sitt förlustdiagram. Nej, det var väl det mest massiva vi har gjort under den här sorgbearbetningstiden. Och känslomässigt, tror jag. Det var det. Men jag tänkte för att skaka av oss... Inte skaka av oss. Skaka oss. Jag tänkte vi kunde prata lite om hur man ska göra då inför det fjärde partnermötet. Detta är det fjärde partnermötet. Mm. Man ska börja med att återupp repa de här löfterna som man ger till varandra om att man ska vara totalt ärlig att man har ett tystnadslöfte och att man måste respektera att alla läkningsprocesser är unika och individuella. Och så ska man ta med sig sitt förlustdiagram också de här två listorna som man har gjort tidigare som är en lista över felaktig information om sorg och listan över tillfälliga energifrigörande beteende. Mm. Och sen var det ju mer att man ska tänka på att eh, en halvtimme ungefär skulle man redovisa. Det ska inte bli en enda lång monolog över hela ens liv utan man ska ändå vara ganska, mm. inte kortfattad, men och även inte stanna upp. Att ifall man börjar gråta så ska man bara fortsätta. Och sen så fanns det lite instruktioner till den som lyssnar. Mm. Och det var ju att du får inte prata. Nej, det var ja, Du jätteduktig. Ja. Jag tror att jag avbryter en gång. Mm. Men det var ingen fara. Nej. Och sen så ska man inte röra vid varandra för att beröringen kan hindra att de här känslorna som behöver komma fram kommer fram. Och så ska man vara som ett det här vi har sagt innan, hjärta med öron. Och stanna kvar i nuet och lyssna till det som sägs. Inte mm. tänka på andra saker utan verkligen vara fokuserad. Och så. Jag tycker det var intressant eh, att bara sitta och lyssna. Ja, det händer inte så ofta, eller? <laughs> Nej, det är väl därför. Sen den som... Eh, Talar har vi ju pratat lite om. Då kan man när man är klar med diagrammet så kan man ju om man har bestämt det att det är okej okay att man kramar om varandra. Mm. Som avslutning. Precis. Man... Och ärlighet är ju parollen. Att du ska ju ha valt en partner när du känner att du kan vara helt ärlig. Mm. Och även om du inte gråter så behöver du känna att det är ett misslyckande. För att ibland kan det vara att man... Jag vet att min sorgbearbetningspartner som jag har på Compassion Awareness hon, hon coachade mig på ett lite annat sätt. Så, och hon sa ju att vissa saker hade jag just stängt av. Så att då kanske jag bara läste det väldigt snabbt. Så där. Ja, det händer och det händer. och det hände. Ja, men det gör ingenting utan det kanske kommer fram senare. Utan just då är det så. så att, mm. Och tårar är ju inte heller ett bevis på att du sörjer utan det är en ja, det är är det ju, men Det är ingen be bearbetning. Tårar Nej, och Man är olika och. Dessutom så sitter i de här mekanismerna ganska hårt, tror jag. Mm. Vem som har varit tillåten att gråta och vem som inte har varit att gråta. Mm. Och mm. Sen så kan man ju då jobba på egen hand också. Och då får man titta lite på sitt diagram och se vilka energifrigörande beteenden som man har använt och, och se om man kan hitta några samband då mellan vilken typ av förlust det är och, och så vad man så man jämföra med de här som fanns redan, va? Mm. Det finns ju två förlustdiagram eh, som författarna har gjort, John och Russell. Så då måste man köpa boken helt enkelt. Mm, ja men det tycker vi att vi rekommenderar man ska absolut det. Ja. Ha, hur känner du dig efter att du har redovisat för mig nu? Känner du dig mör? Ja, lite så, lite trött eller lite, men det, det känns ju skönt samtidigt. Både när jag lyssnade och du berättade en del saker som vi inte har pratat så mycket om. Och sen när jag gick tillbaka och, och hittade egna även om jag fortfarande tycker att mina förluster inte är så stora så är det klart att... Men nu jämför du, det ska man inte göra. Nej, jag ja, just det. precis. Jag kanske jämför med andra. Men ändå när jag tittar på mitt förlustdiagram det jag kan hitta då är att jag kanske kan hitta en del likheter i situationer där jag har blivit eh, bortvald till exempel. Mm. Det kan vara i, i relationer eller att inte få vara med i A-laget i badminton till exempel. Mm. Det är ingen jättestor förlust men det är ju en sån obearbetad sorg som jag ändå bär med mig någonstans. Mm. Nej men jämföra ska man ju inte göra utan det är ju den känslomässiga reaktionen du hade i den stunden mm. och, och när du tänker tillbaka på det också dessutom. Att mm. Hur känns det där inne i, i känslorna? Och sen som sagt så de av mormor och morfar och farmor och farfar, de fick jag ha med mig väldigt länge i livet. Jag var ju vuxen och hade flyttat iväg när morfar dog som var först av dem då. Men det är klart att man, man sörjer ju alla sina släktingar. Men tyckte du att det var svårt att eh, tänka bort från just dödsfall och skilsmässor? Det här med att eh, förlust är så mycket mer? Nej, egentligen inte eftersom jag hade ju några som jag visste att jag ville ha med. Som till exempel ett jobbsammanhang och någon händelse under mellanstadiet och sådär. Så, där. så att jag tänkte ändå att jag försöker hitta saker när jag har varit ledsen kanske eller när jag har känt någonting då. Jag vet inte om det var samma för dig. att Vad, vad utgick du ifrån? Hur, hur försökte du tänka? Nu blir det lite konstigt för jag gör ju det en gång till- mm. Men även denna gången när jag läste så fick jag en del känslomässiga reaktioner. Jag kände liksom att jag blev berörd av mm. min egen historia på vissa ställen. Och vissa ställen känner jag ju också själv att där rusade jag fram och bara sa det rent ganska mekaniskt och kallt. Att ja, det var det som hände då och det mm. hände då. Sen kan jag ju se en röd tråd i mitt liv som... Jag hör till att jag en gång blev lämnad som babys. Ja. Jag känner ju att de största förluster jag känner är ju när människor lämnar mig. Mm. Eller när jag på något sätt är borttagen ur mitt sammanhang. Där jag har min familj och mina vänner. Att det är de stunderna i mitt liv som har varit absolut jobbigast. Men jag tycker du gjorde det jättebra att du hade med mer än bara de sorgerna man tänker på då i första hand med dödsfall eller separation. Nej, jag har ju faktiskt inte haft så mycket dödsfall i mitt liv. Nej. Nej utan de skedde ganska när jag var liten för mina föräldrar är väldigt mycket äldre än vad jag är mm. så jag förlorade tidigt mormor, morfar, och farmor och farfar så jag har inte så där jättemycket minnen av dem. Jag minns bara morfar faktiskt och mm. han dog när jag var sex och sen har jag haft någon mer släkting men det har ändå varit väldigt få dödsfall just. Mm. Mm. Men däremot så har jag ju skilts från väldigt nära vänner och så och det har... Var väldigt jobbigt. Och då kan jag också se att jag har hållit fast till varje pris också. Mm. Med vissa saker som kanske borde ha avslutats tidigare, så har jag verkligen liksom klamrat mig fast vid att eh, inte släppa taget av människor. Och det har ju det är samma mekanism att jag ja, vill det. inte separera mig. Ja, det var ju eh, som sagt ett speciellt eh, kapitel det här. Ja, nu får vi ta vilan hela veckan. <laughs> Nej, men det ska bli spännande. För det här avslutade ju då del två av boken. Mm. Så nu kommer det ju del tre som var finna lösningen. Ja, just det. Så att vi ska inte känna att oj, vad, vad händer nu? Utan nu kommer lösningen. Mm. Och redan på måndag så kommer ju alltså ett ordinarie avsnitt som är nummer 59 och då har vi varit i Kungsbacka hos Compassion Awareness. Ja, ett ordinarie avsnitt av vår ordinarie podcast. Just det. Så den kan ni lyssna på och ni kan alltid hitta oss på Instagram, bonuspappan.plusmamman eller Facebook, bonuspappan och plusmaman och där finns även bonusfamiljernas diskussionsgrupp om ni vill ställa frågor och få lite tips och råd från andra i bonusfamiljer. Mm. Och om ni lyssnar på det här på lördagen så finns det fortfarande chans att vara med i jättemånga utlottningar och jättemånga bra böcker på Instagram. Just det, det kan vi rekommendera att ni tittar in där. Mm. Och glöm inte att livet i bonusfamiljen kan vara besvärligt. Men det är ingen fara för det finns arbete. Hej då! Jag är helt genomsvett. Men det är för att vi var tvungna att ha fläkten av och dörren stängd nu när vi spelar in. Men du har ju bara kortbyxor på dig. Jag har ju min sniga där tröja på mig. Just det. Ja. Men vi öppnar dörren nu. Ja, gör det. Stänger jag av inspelningen? Öppna bokstäverna.